Jabur 100 dari ayat satu sampai lima. Masmur ke Bersorak rianglah kepada Tuhan, wahai seluruh bumi. Sembalah Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Tuhan dialah Allah, dialah yang telah menjadikan kita. Bukan kita sendiri, kita umatnya dan kewarnan domba di padang rumputnya. Masuklah ke pintu pagar dengan mengucap syukur dan ke perkarangannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya kerana Tuhan baik kasihnya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya kekal turun temurun zaman berjaman.